ذکر اولیٰ ذات اللہ و ارمان من کلی او وقایع اندیا در مصحف ادرس پیغمبران وقایع کی بلی صورت کی سورت الانبیاء آمین مقصد کہ عجز المصطفى لنبی شرک بالدعا سورت کاف کے نذر ذکر پھر لازم ہوا عجز المصطفى مریم کے عجز المصطفى لنبی ها کې په طررق سره اولوبل مشا او په دی کې سپاره د نپ شکې دواه ټولو ما ته چغې والي کانو ی دوونهناره ورا بم و را غبا وکانوونه نقا شوي ټولو پ بررانو ما ته پرات کړی دی ما ته ظ کړې ده ته څنګه پ بررانو ته چغې ووا ق طر نې حساب ن شوی حساب محمد رسول اللہ السلام راگئے وصو قیامت خرمہ خراجی آدئی وهم کی غفلت موردون دوی په غفلت کیلی خومخ عرول ایزا قرآن لی ایساق قرآن کی گی پا قرآن ما یتیه من ذکن رب محدث محدث ماناق اجتبار درزل سارا تزنی چی حادث دی خادیم دی ایزاقی دیعا قرآن ایزاقی دیعا قرآن ایزاقی دیعا صفت دیعا او موږ اجازه سوطہ کدی یې تبار وای چې تازه حاضر راځي ما یې تیم من ذکر ال رب المحض ثا الا استمعو وهم يلابو نبی طيب ابس ابا سیو غا نه دائم دهم والله يكون قلوب و, آباس آباس و ذکر الله پټه اجر کا ګبارو په عمر کې الذین او دایو غیر جر کا کې هل ها بشر و مشرک و ساز غوندی بندر او په تاله سر روان تو شوبلل په شکل دی قاله ربي یاره بلقالله ک سما واللا اوسې راځي نه نه بلقاللو ازغااز ااهلا بیا ډ کودونونه دي نه بلتهرا خو د ځانې جوړ پر نه بل وشااع ځان خل ځان خل شاعر دی فیاې نه د کا غورې به ل عجیبا وما رسلنا قبلك الا رجال نوحي اليهم جواب لدي الا بشر مثلكم يرجع نم دي دی مخستانم گر سړی وای کوم ګول دي تا فسالو على آل ذكر الجن دون الله يعلم بل جواب وما جعلنا هم جیسا گنه کلوت عام وما قالو خاریجی و د امیر اشتیاق را پیغمبرانو سره واضا او کازر سره واضا انبیاء سره واضا د نجات پوه ځای ناهم او ولکنا المسرفین هم تبع ثم سجخناهم الواد انبیاء سره لواضا اشتیاق را او د نور سره ویل اشتیاق پوه ځای ناهم ومن نسا ولکنا المسرفین ترغیب الکتاب ده لقد انزلنا الیکم کتابا فیه زکركم مرالی گلتاست کتاب دی کستاز شراپت دی کستاز شراپت دی کستاز پند و نسیعت دی و اینو لذکر لکا و لقوم کا وصوف تسالو افلا تاقیلون ستتمیز لریکنو با اخلا و دخرم آمان لقد انزلنا قسم میدی پزادت مرالی گلتاست کتاب قسمت ماجید اخیم شعلا موتید قسم اور قاعدے د ټولې خدمتې تاسو څخه منو کې الله پاک ومعلومه ده چې زمو باور نه راضي کاله دا قضا نه ځل قسم دې چې موږ را لې کوم تاسو کتابا کتابي ذکر کو او دې کې سرافت عزت ته او پند او نسيات دې تاسو را اسا اسا خو نه سي دې راضي پند دې افلا تاخيل و بیا اخنا کمم قسم نام من ق ډر مېمات کوي د کلونه قسم ماتیز ته وي قزمم دلول ته وي قسم بز ته وي کېزیېږي معه ږي کم قسم را من ق کاه ظالمه وانشانا بعض من رااخ دی هر کله بهچولي د زمونږه ذا کله مع بعض نه ضا من منډې به واللي تختې موږ ته وی لا سرګوږی راکځوي داس لکون دا ورکول ورجوی لا ما او ترڅو فی هغه بنگل دیواله کړو هغه صحاباته جنډی کې هغه اسلامه باد نه جنډی کې ودلې غل ورجوی او ترڅو دی او هغه په دې قروده کې بنگل جوه کړو او زم کې نوڅي وي ولی مليشینه تاس ان تابودا چہ اللہ زابلہ عذاب لا وہ زابلہ شکل عذاب دیا لعلكم تزقر قالوا يا وي لنا ان كنا ظالمين ا وركاد ذرون در ان كنا ظالمين فما ظلت تلك دعوه حتى جاءنا فسيد وما خلق السما ولا ما بيننا ما کو کرکیټ کو نہ کاو ته اسمان ازم کمی پیدا کوي لو وردنا ان نتفذ الله ول لغات د یمن کی غزه توي اولاتکم لو وردنا ان نتفذ الله زمای راغه چې وني سومن بچي او زه نتخذنا ملذنا كل دربارګونو نه ولې ان كنا فاعلين بل نخذو بالحق علی الباطل را وذول کو ذا حق و باطل فید موهومندی دی باطل لا یذمه وہ دم غمندلو تاو یذمه و ذا تمار نه دماغ و خراب کدی و نه تا باطل دینس کی نیر گلا حق دمل راشی قران یو حال د باطل دی وانیش ایشاری دی نه د جمعه کې نوځرا کې نپلی کې نوونس کې نو پړ کې د زواله فید بی دی با دل خو شکو ورته دا بل نقد خو د حق او د باطل او سا په لاس کې قد موجود پیدا و ځای اخته نورې دغه زبا ته له یو لږه حدیث کرایږي ولكم ال وين مما تصفو ولو من السماء او الار او من اندول استغفرون عبادتي ولا ساسون نه قبر لا یفترون سستی امدته هزو حالی من ارې هم ينشرون ينشرون لو كان فيه نوع نوع في ما حالی الله ل پس د د د زم اسممانونو ل نوره د برغ ال لاانه نو وتی به د انتظامله فرزه کاې انتظام ل ف د سبر بعد اتفاق به نو لو كان چې کلیشي کې دغه زمکه اسمانونو له نور اجازه هوي به زالاں نو د تنظیم نه پوهته چاغوې تبا قوم چاغوې کوو چاغوې بارام چاغوې شین کوو چاغوې مره په دن چاغوې اسکو مې چاغوې ذل الله زمونور قوم چاغوې لا شندوم چاغوې دې پټه شینوم بل د ازر لا فصا د قاز تنظیم د عمل کوځه پایې نو وای کېږي چې دې دفاع کړې جواب وای او چې کله چې دا دفاع وکړي دوی دې आले هو فاطلو پدې چې دا نظام د دی صاف چلیږي دا به خالي نه دا وتی یو کې لا کړی یا بتول کړی که یو کې لا کړی او دا نور مې کړي دا نور نور یې تماتل 파ضی شو دا به الهاله او کنا ننی مې کړړی نو بیا اعلان لدي میلا خواغ ته و چې پوور کار کوئ او که نه ټول <سؤال> پوره پوره کار کړي نو تت دلوستفله او په معرولي واحد را را دامپ ځکه خورم دا وويله او کاره معس نه اللهله پس دا مولا ش ني دي چې دا د دی ف نه دی نو دغه وختې د خوله نه ماې قران چې کوم شی وي هغه دلیل یې په ناایده هاستا باکل کراوجي دپې ناغه پن هغه قېدې دومره غلطه خبره شوه ده زو حرمت یې زمونو لوکان فيه معاذات الا الله کنه ناایده ناایده دي دا قېدې قران په دې باندې ناقل لوکان فيه معاذات الا الله او دا او څر ورکې چې په خپله یا با ټولو کڑی یا با یو کڑی که یو کڑی نورا لیا نگی که نیم کړي کڑی جایر آلی ها نگی کار کڑی یو نو توارو تایلو مستقلو که مالو لواه دام با جلی ستاکو ماذا نو کس سنگاو ہے دا آلی حق اتفاق کڑی لو کان فیه معالیتن اللہ لفصلتا لخرجت آن الانتظام فسبحان اللہ رب العرشیو عم ما یشتین لا یسالوا عم ما یقولوا وهم یسالون جواب دی الله نے لہ نور مخنوق طول جواب دی تا کو سن چکے ہے داغنے کہ اللہ کو انکار کئی وہ ہم سوالون عاد دینہ با تفوس کیجیے کہ اللہ کوم حکم وارث کرے ندی پکنہ و گئی پیغمبر نہ پیغمبرین او ذومت نہ زمانہ او دارین دا سوکنیشي و دی چې د د ېولې ډېره وړه د لاې ولې لګ وړه دا د ولې ړ پیدا را کړی داې ول چ پیداي دا د ول غل را کړی دی دا د غ را کړی دا داولې با چا کړی دا بل ې چې نده کړیا کړی دی لا یس او هم وشي د دی نه پرغار کار م کېږ دنیا کوې چې دا معاد ذت ماعلومې د قرآنی کریم دې جو اغنا هغه ساب نه لې ښاړ پکې دغه داوی او ست تر رسیدل داوی حکمت تر رسیدل داوی فلسفي تر رسیدل دومره عقل مخلوق سره نشته دومره دماغ نشته دماغ پو او سره نشته او دومره چې د صباح مې چې زرو کالو ايلځه دغه ککر کې نن تا وي دا, دا, دا کولې شي انسان صحابہ عالم نکويږي فاضلانه زهکا لایس الوعمایا قالو ماشاءالله اه او باج خلخ خدا الله او د شیطان کار دی هغه با کارو نکوي والله اس الوعم بچا دي کلی وو اه چې بچا مسئول غير مسئول دي مسئول غير مسئول نو برا من که مظاهره و اولماه کنوخشتی کرا جم و منگم بکیم دمیستر ناولماه را غلو اعتراضونه کلی و جایسا و لراوز که چه ده من سر مناظره و بیساره یو مار خطاو بلا مار خطاو زمنگ در ملک بداتیان من بسیرال چه داخل پاربین بویگی و پوگد قرآن بو. سنتم بویگی داو خرا جواب بولیش صال دو نوم آتاسو منتقاضر ہوئے نمینا اوستنگا جو اگنا پاڑا آو بالدائم آتاسو آتنس مباحا و مصاحبون اچھ سڑیا من کر کئی آمو تقاضر ہوئے اذا محرمات اختیلی ذا شاپوریم تڑیلی نو یو عالمو دا نقندار دا رحمتی شب دا اڈرنہ سڑیا ہے دا پاغیدے کی تخریر ہوکا او بے لاؤ د بادشاہ دې قیضا باندې کاثر دی بادشاہ مسول غیر مسول غیر مسول یو الله لا الله مسول دی دغه قانون کې اوویږي کلی چې دا باچی با زماي د مازه زمونو به کني به بې ازلنګانو د دې کېږي چې بادشاہ مسول غیر مسول ماخوذ دی او غیر مسول د ذنست په څیر نو هغه چې لوچتي کې لایس او وہ او شان کا لے منکتے بندیاں چھا سارے منسار پا جی سوچ کے سامنے ان کی یہ تفصیل ہے لا یخول علمائے صالح وہ ہم ہیں عامل من دنیا لا کلات برهانکم هاذا ذکر مم ما یہ و من قبل دا زمان نے تھے تو بندے چھ سوک ما کری دیو پام بلب شرم د جمعي ده بیا اولو ومار سرلنا من قبل ل کمر رسول الله نو الله یا نه اولاله لا ال لاانهقابلو وقالو ته خاض رامانوولله داخواانه ب بعضو مکمون دته کرامت تر راغلی ل قیت باندې راغلی دی لا یپقونه و بال قولو وه بیامرې عمل نه وړې کي دا ال خبره کې او دوی پو حکم د الله باندې کار کوي اللہ یا لمو ما بین ایدی ایم و ما خلم هوم نا زید اشتفاعتتا و منر تزا و هم من خشیتی بی مشکون نیر د الله نا دا عذاب دا اللہ نایی ریزن کی دا جمعه انشاءاللہ صورتی مومنون بی خوص پڑنشی و هم من خشیتی مشکون ومان یاپل من هم انې لا سووک دو ک وي چې ځ لا من دوې دا غذېته نږي جانمم سزااد د جا نومر کوم کهذ که نچ چې وا م او وید نه معلوېږي چې خوشانې د منصورله جا جانومي دکه غ ان دا خبره تبرري حجر کړي ل سانو کې دریس او جا کامل قران کړی د دوه پنځه کس دارنګي وقال القاضي عياض واجما فقاه بغداد ايام المعتزلي من المالكي وقاضي قضاته ابو عمر مالكي على ختم الحلاج هاي څه سره کړی چې دا ها منصور هو د کار نامو حسین دغه نامو حسین ابن منصور الحلاج ها چې دا مړ کړي او رسولي کوي له دعاو الهي او القول بالولي علما کې حال نه او ظاهري ونه حق ها سره تمسک نو سر پر ظاهر شريعت لكن دزي توبه قبول نه کړ شفاه د قاضي عياز جلد دو صفدس وا دعا کړه اوی یات علما کوږي جزاء ولد شاله کې شه دې پر شعرونه کوځو ديږي لکه منصور کو سره د غازو اینی من یکل منو اینی اله و منجونی دید دارگی چوورشی لچرد غواری که آرام دیگواری لچرد غواری خو سیرلی شکرانه او کارام دیگواری که بڑی شکرانه تبای چی بچی گونی در دل از که دیتاییز مولو کن تخیز پخیط امان دیتاییز مولو کن تار دم باو کتاو باید او باید چی بردی سکالا از که دیتاییز په من هم منقلل مننودي الا من پهزارې که جا درم با اولمېر لجې د کفرو سواېول د کاثارت قاننجختو داعدم په میدانانې دواړه ن کو چې نشت خو یمون په وطق نه هم زم ک تهېلاانې اوسمانته میپه وجهلنا من ماکل ل ش خي او گرزوله میده لده کرده میده لابونه هر شیط آگا جنبیه افلایی روزنوند دا زمان دا زمانه دارده دا دریاب تاو بوتار بلیزتو دا که جوش نکسی راوستی ویش کولی ویش کولی دا که جوش وانی را رای گلی نو دا غین خور او تیگه او داشتی هم پیداش او دا گاستی و پورتا و خطا او واقعي تقریر تقریر کو و تقریر هغه نه سمون نه جوړه اوده مونږ چې آو دا وګورې چې جوس کې شو استاد فکر يږي هغه نه دا آزمکاږه داږي بیا دې وګو را hộiږي دا را پیږه مو هغه ذات تعاله من الماء كل وجهالنا فِي الْأَرْضِ روشي انتمي د بین وجهالنا ک یا في جاجنصبح بله لاله میتدون وجهال نه سما سقم معکوزه دولدونونه یا د خط کطانونه وغمن ياتې هم مورون دا شپورت به جي خلق لا له نهار رو ش سوال کم كلون وَمَا جَالْنَا لِبَشْهَرِ من قَبْلِكَ الْقُلْ دا دیر لانج ابن کسیب لیکی خاضر علیه السلام مرده اچھی سالح سلام دیا غفر نسی قطیب آتی لیچون دیره افا امتا فهم الخالدون کل نفس زائقت الموت دا قرآن کریم وستعزاب عن زجر ورکی و اذا رآتا اللذین کف و روحی تخیزونا فا اللہ خضوات آه دا ټول رټنا ورکي او دا ویل هغه دل دي اس کور وا دي اس دا سره دي د استاد والی حیا په پدې کوي ځاي جسمون بذکر الرحمن هم تارقون ولي قل الانسان من اجل دي کی قلب ولي قل عدل من الانسان سويكم آیات کی فرات تاجرون دا د قیامت نه انکار کوي الله یو نه و کوئی کی کړه مخلص و راس کوم ان به مخلص ولي شو نشا ولا هم څوري که باندې یو سرا لا قراني كريم يا فر جهان ها انتظار کې ها والما يفركم بالله والنهار حيات جو اسلام شوق دې جسات سي حفاظت کوي د شپه او د ورځې من الرحمن من دون الرحمن بید محرابان زادنا سوک شتا شستا سو احفاظت دو کا بید محرابان زادنا یا مانا دا دا چه سوک بچکی داسو تشپیعو دورت من حضار الرحمن زازار د محرابان زادنا زازار د محرابان زادنا مم سوک بچکی بل هم ان ذکر رب بیم موردن بل گذید او کتاب درم نه راستون کی ام لهم آلیہ تن تمناؤهم یاد دی آلیہ دی مدد داران چھ بچپکی دی لرا من دونینا بغیر زمنگنا اگا معنا مانا ام لهم آلیہ تن تمناؤهم من دونینا یاد دی آلیہ دی چھ بچپکی دی لرا زمنگ دا عذابنا بغیر دو معنیم کڑیو من یک لحوکم ابو هرره رضی اللہ عنہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاق لرنا یا بلال د څوکای کوه ساتنه کوه څوک حفاظت کښی اساس د شپه د مهربان یا څوک بچګی داسو د شپه د اورج د آزاد د مهربان ول عام له او اعلی تمنو یا د دې الهادی کیوبه ساتي دی لرا د مهرباننا او یا بچ کی دې لر اندازاب نن بغاز زمون نا لا استيون و نشر انفسهم طاقت نلري امداد کول د قانونو ولا هم منا یسبون او ندا ند اجازه زمون تر اف طرف نو مرګی شي دی پمداق باندې چې دې الهه تا زمون ځوان امداد حاصل دې چې ور سره کوه ولا هم منا یسبون اه او. او ناد دا مشرکان مسااحدي په داد سره زمونږ زپانه دوه ماې نهدي دا عاب زمونږ د طرف نه امداد کوول شوي چې مونږ دی عو سره امداد کوم یا معنا دا چې دا مشرکان زمونږ د طرف نه ملګری کوي شوي نهدي په امداد سره مشرک سره ض امداد نه کوم چې شیرې کی زما امداد سره نوشته والله هم من سهو او نا دی شرکاو سر از منگ دخوانا یو سابون مرگریتو ریشیوی پور امداد سره ایالی هاو سر انا او یا نا مشرکانو سر از منگ دخوانا مساحبش سر اجزو سر امداد کن شیرگی کنی امداد سر انا دا در زهینو د معنا په اعتبار کنک تیچی دگیوانو ما پڑاگا کن من یپ لعو کن باللہ لی من راحمانڅوک بېفااض کو ستاسو د شپیاو د ورې من دو راحمان یا من ی اوم چوک بچکی دشپیع من ازاد علی حضی چی بچ کوي تاسو د شپیاو د وري منذار راحمن امله هم عالی تمنا هم یا د دویلی هي چې بچ کویو بس ح دوی لرا را بغ د من نه یا د دو لی هزیي چې بچ ب د ذا نه مزمونه لا استستونه نران پر سے. ولاہم مما يسبو نجا د ورکز موږ سره فن دا مرګ لري کړي چې وینځات ځکه وای کلو مشرکین سره امداد کوه زماده قناه ولاہم ندي مشرکان سره زمينې قناه دې مصاحب کوي شي چې کو امداد سره نه کوم سره نو سچا لبل متانا ها اولای وابا او پیدا نو ور کړې ودی ته مشرانو ته حتا تو علایم الامور مرونه ک شو په لا راونهنا نې لار د نن من نه را لغوري چې منږ را سب د زمې د کوولکو د را په د دی نه او په مونغاي بوي زورور ديل انرو پموا روم تاسو په امر دا الله باې په وي وله اسم مو اوس دوظ لور داې ولا مله پ من ذا د ر یو کوکیا د ته اوورېږي لا يقولون يا ويلنا انا كنا ظالمين مشيميل ا ونحن ظالمو واظنا القسط اليوم القيامه او كيف بده تلي متعرب اقترب الناس حسابهم كيف بده تلي الانسانه قرب القيامه ولا اظلم نفس شيئا ذرا بر ظلم منشكين وان كان مسخار حق بلفردن اتاینا دهار و کفا بنا حاسبی سالورم باق دی پیغمبران و راکشان ولقد اتاینا موسیٰ و الفرقان و زیاء و ذکر للمتحید فرکون کیا و من داقا و بادل کی فروشیوی باکی روخانتی دمردی رو فند و متحیان اللہ اللذین اخشون ربهم بالغیف و امین ساعت المشرفون و هذا ذكر مبارك و ننظرناه لذا كتابه من قريره لذلك خياله فأنتم لو منكرون إبراهيم عليه السلام وعطا ولقد عطينا إبراهيم ورشته من قبل وقلنا فيها من بكل في جدا أهلنا ذلك ولي إذ قال لأبيه وقومه ما أجل لا رو خمد اوه اذا شكونا تصدق انتم لا عاقفون ومن جوراني قالوا وجدنا عباءنا لا عابدين قال لقد كنتم انتم وعباءكم في الدلال المجن لا ربي لا رئي قالوا اجئتنا دل اخرشتياوه امانت من اللاعبين يا توقي قال فر ربكم رب السماوات والآس الَّذِي خَتَرَحُنْنَا وانا على ذلكم من الشايدين و صلی اللہ کی دین اسنام کو قسم تو اللہ کی تدبیروں کو استاد بدتان و سرا بعد ان تول المجرم پس زینہ چاوڑے شاکون کی یہ ریدہ تینا ویل کوس سوتہ سویا ما کافر انا خعیب اتاس جو شو وطلله له کدن اسنا کومباان کوولو ل دسه چلی و پهو فجاله همم جو الانټټ இல்லله ک كبيرله همم لاله هم می دا جپارهدي جوته اپ شي چې راله قالو منفله ګ نه له من نهوالي می دا ظالم دی س زمونه دی ح سرهاق عمل امری سرکار فتن کړي دي اکثر مستجيبينا لله ورسول شبابن جوان الکو یا توله دین او ارتشه او ابراهيم و اي مزله شي غير او يقال له ابراهيم مشهور کړه او ارتشه او ابراهيم و اي قالو له شي د ابراهيم نو يوال غوك قال خوازو دي يا راي نوراو له خلکو پر سر وکي حضور د خلقو کې را وړی دالو میشهدون د پااره دد چې کوي کوکه دد وخت نه هغه خلکم ګزاري والاوو هغ ویل مخام مخ راونلی چې خلپ کوی وکړه دا ل ز دی کاتللی دی اووه کوې چې کرا م منېجارارت نه منې ل منې را نه مننیو دوعا قالو انت فالته حال داتنا تا او سر دا کار کړ خالا بل فالہو کبیرهم هادا هذا داکار کڑے کار مشر دے جئی هادا چدا دے فشلوهم تا پوچھتے ہو پھئی انکانوی انتی کون دا مشر پا سٹھ کے غارہ کے اتطبرہ چھو جاؤ ویغور ابراہیم علیہ السلام جیجے کی دروبو ہی دی علیہ عزباللہ بل فالہو کبیرهم حدیث کی راجی لم یقفیب ابراہیم علیہ السلام سے کجبات ہے ظاهر <زاہر> کې چې دروغ معلومي ده نو ابراهيم عليه السلام ډېر خبرداشي کړی دي چې مخاطب کې بلا معلومه ده هغه مطلب دی نو کو رساله په خبرې وي چې احتمال زبل شي نه لار تا دې خبره اوه داشې کړی دي چې باغې کې داغه مطلب يوم اوسامین او مخاطبيونو ته بلا او یو داو بل فاله هم هاذا او دویم حاجي وختې دا زماخورور ده چې کلهغ باچال ورغلی وه او بل اندي سق ز بیمال په نظره نه فقاله انې شقم دا د مخاطبینو په زیین چېغلطتهوه حاجي وخت ک دا زما مسل دی داس نه چې زما د پلاره د مور نه د حاج وله ما د قولا ماذا فقال سا... او آه... آه... مكيات مفتح... رنا لعنت وخساها آه... لعنت وهي مثل ذاه ارواح الى جهنم ونوب ديزال السا الله لعنت وخساها غير مثل في لعنت روحي مثل ذا قدم وقت يودا مسلمان او يودا سا سارا رضي الله عنه سليمان او وهذه اس کی ذا مثل لے زه دې پیدا او ما پیدا او موږ نو دې یو او هغه مخاطب چې دا واه دې چې دا خور د مونیس کو دا روي به دین چې نور به تر خو حاضر کی چې کله خپل <سؤال> دې وې دا نو اون خیر سره چې کله دبلچا خبره ده خپلوانو غلطه او ګوري د ما جواب خراب شي خپل شي نهه دماغ خراب شي د عمره مقوجا هیڅ لیداو غره دا خبره غولو نه دیني سخيب او زستار شو د دیانا نه د بيماري دا لاشي خبرم ته کوي لگا تاسو چې کړې دا اي ذليل ترشري او دا کو او بنزا بل فالو کوي ورو بلکه دا کار به کړړي مشر د دي دغه تاسو وای که کی دا خبري ېمون سره ر شي او تاسو د سپوروسې دا بهړې نو سره خبره پ دی یا بل خاله و مخ الله ما ته و تا واړهې ه او تاسو ب قیرستې شي او والله دیلوکغ قدر دی دا کار ما تههغلی چې ټوټې ټوټبل کاله وي او یا غمیر دا غائب زانت راجع کڑے رئی او کڑے به ایبراہیم اتا دا کار کڑے او کڑے رئی بلکالہ ہون دا کار ابراہیم کڑے رئی کبیروہم ہا دا فصلو من کامو انتکون درے خبری دی چاگا دا مخاطب دا زین کی بگل رات لی اور دا متقالم دا زین کی او شان دیوی فرجو اغدری خبری دا گا دا شمالتا ہوئی یا او ان دا پر جوونران پویم سووج و فقال لکوال لږ مخکې السلام له سرامته ظالم வேلاوم اوسې ځان ته ظالم وواي ثملوک سوال رو سرکول شو لا فم د ما ها خولا ان چېتكونون سر ک او غ وپ ابراهhimه دا خبره نوشي کره حال فقا و دوه من دو لا ما ش وله دور ف ل کوم کل لعنت بتاه او لماتاب دون من دون الله اپلا تاقید ها قال حرف و سوال دا داوی ولما دیسه که دا خبره واست سو کالو د جیل نه کړی د جیل له راوی سو میغان دیته او د مټو ولا اپتا بجون منګین لا او په لا کومه ماتاب بجون زې صبر چا پاجنه شو شاتان راغی یا لوی سیلی پالو هر خوه او شروع آ جاته وو ان شروع سبو دې زین داږي کوو شروع آ جاته وو انکو دم کويږي چې کلا وته واچاو موجيږي کی چښتګ نه شي آقال چې ګوتان او پنامو په نظر کې او غي او مہر او دا چوکا پړاې کړو او بل جوړه کوو واه پاسو کې جاوه اقونا زلج کپڑا واچو او را گزارې کو او خپل پرتاقاته چې بشي هنره او ورې خرچا په ورته کو یو کار سم کوي الله پا کوئی اکرام لنديابا دل احترام قلنا یا نارکونی برزم والسلاما علی ابراهیم یخشا او دا څه مې اخیږي چې د اخ린 له پاسه او سلاما دسلامته او علی ابراهیم علی السلام بعض خل کو جب ریلیمن ولرا غی ابراہیم علیہ السلام ته ویلو جو وای رورا څنګه چاله هغه ته الامه دې کا فلسات می ته جذب نشه وی خانوچ ووغو الله نه وګواړا ته نازو الحجبی سوای انو به حال چاد پارچی ورته دېګ اغاز خبر دې دي عبد الرحمان بن جوزي موضوعات کی في خبر ہی ہوئی واراض بھی قائد الخجانا اور مراثی ونذناه ولوتن الى العزله التي باركنا بها ووهبنا لويسا وقياق نا فلذتي وكلن جعلنا سادين وجعلناهم مثيين في دنيا و دين بالشكر واليقين امام ني تيم رحمۃ اللہ علیہ سنا لامامہ قدس دین وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تُصَعِّرْ من لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي حالوی تووف ل خل راس کو من القوم الذين نه تذب د نه امکانو او مسا انفاغرق نه بل تهجه ل السلام سليمان عليه السلام میزی قومانې في الحرس سره کوله په باره د فصل کې کلله چې سرېزې وي پهځ کې ګړي دی اوخوا او کونا ل مشاي من د دد تذې د الله وي ففه هم او دا اوودلی سلام پصله کړی وه دوړ یا بله ورکلی او کا پټېدي بلله ورکل سلیمان لې سلام لا د را روان و چلوکو پلان دی دا کار کار کړی تابد س کړړی و مابد دا چې کړی چې دا ګړی ب ورکړی و چې دا پسصلېخوا تر سوو پورې ددي شوده مودو بلو خړی چې پسصله هغېزی ترېدللی و بیا بهې خاونله وررکړی داکله او ففه همناه سلامان اوکلهنانا حمون علمم وسهخر نه مع د اننجبال د س نه یر او کو نهفا والم نه او سنهته لبوس لکوم ل توې لکوم بعې کوم په حالمدون شا ک او تابددار تایری دامری حکم ده ځا په الاله د لکی بارک نه بیا کس کا ارام پځا ټول اور واه وکن ند ټول شی نه جن ومن الشاکین من یغسون غو په به اور وانه دری اپ کی و یاملون زونه ظالم وکن بل ایوب علی سلام ما ذا ربو پریاج او کانی مس نه نه فورن مدعوا سوال قبول کو فقاشب نامادی ہمنگر واسینا او اہل او اہل مملور کو و مثلهم هم چو غیر جو اندھن تھا چو نو یہ خود اورتے دار رحمت ہمیں دین اور ذکر اللہ بھی دل اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام زلکی بولے علیہ السلام کل دن اسوادی دین اکرام الدیاب اگر علاوہ قلنا و رحمتنا ان من اسوادی زنونې ذا مغاز بنده سلام او غون نه العلم نق دی رالی رومانې و که چې مونږ به تنګ را ل وللو په زبان دا معانه دی چې خوزل بیا خفر دی ذا به مغاز بند کله چې لاړ غصاب دا الله په تیم باندې ن په مغاز بندله چې داکل به مانه خبره نه منې به ځمه بل کولي الله او تعدر نو کنے او بز روان شو او دائی خیالو اللہ نقدر آلے چھتنگی با منگ رانو ونو لن نذیق آلے یبسو تر رزق آلے من یشاہو و یقدر دادا آغا یقدر نا لے دا مانانا دا اللہ نقدر آلے چھے من قدرت میں بہتا و کفر نو چې کله را گئے دلدہ کشتا ہے کی جسور شو کشتا ہے پڑا قیدو شو او دو بیدو شو چاہو اے لکیارا ځي خاص د دوه له دې ځي د تر هغه له مخې زیږول هغه ویننا نن دا ور سره دی دا نور خپل دې کې شې دلی کې تي آغ خسنیا واسه خسنیا بدره و دې راته او غاڼه کوڅه د ټوک وامه نو جالاو کې دا خېذرې چودري کې ټوک وای نو دز نیم تر شاته دي چې دا دا خلک به وڅې ته ورا هغه وڅې ته ونه ده چې وای نه همو لاړو وی واکرو تیر کې الله تعالی راجو کاجو نو خبرې خپل کوڅې کوي دا کار او هغه او باجیو چې بدمشام بکیو و دې مځې په بڑا کار راخاله په سیدا قرآن فانا ذا الظلمات زمونږ یو طالب د مصری باندې نه را پورواځو کشته او کوري تراځي اومو په جواب راغلو چې دا یو ډېر مو چېالو ما ته ځاو وکړله خارېستانو فکر نه او که د سپینی پیټر افډوال ما ته مونږ لګې سندا شي همداسې چور ورګا څو مو نو او رامان دې پر ځای دې نه رامان کوم لاسره او ما مزا دې ما شعر اخو د چې یوکو کې لګ نور الدين څومره ویل ستاسو خبره ویل دې کې د سواد څل په وړ څل دې ملکونو استاد ومنځونه د دې تاسو به د نړی د سیموي دا په دې هغه باندې ورګړي دا تاسو دا دې څل مونږه څنګه کیو دې په سم کې نا ما دې خنځاکو من وونه خېږي ا مونږه راته شنو وروه خنځاکي وخت تر وای زنه نو وخت یاشند یز زړه سای هغه جوړو پټ یا باه یا وروځو ننم دا اور که له ور خپل ام بوزل سره پهنازه د فیضولو ماته چېغه په پیار وکړه الله الاله الا سبحانك نستغفر الاله الا سبحانك پاک دي تعالی اني څون دې نه زوځم ها ما سره سم هر کان د دعاو دی جاور چې اقیدت د یوسا کی ها چې زه او دائم چه زایی اخیده چه مدوع که عیب نشتره درم چه اخیده و ساتی چه زد و غطا احکای درنی اول جی دا مدوع ایده تر عرض و دیر لا اله ایده انتا او بل چه دا عیب نفاق دی سبحانه بخل نلی درم ما زرم کمیره او سڑه وی یقینا زم و تا جی مخطا سرد چه نشتره بو ایده چه نشتره سرنی دویم زم و تاجیم خطب بخیلی زجی بخیلی منی درکون درم ساتھ آراد کشکا بخیلم نی و زمانت عجد مشتری وی وزی چه عجد دا در دره وانا حدیث کی راضی ارکان در دعا رجنس علیہ السلام در دعا کی دی اثرع اجابتن در اللہ الہ محتاج و یو اللہ بل حجت روات ارکان مشتری او دا یاب نقصان نه پات دی او زمو مخالفین نیکوم به منځه غاری ما سره چاړل نستره ما سره بولشه اسباب نستره چې موږ یې ته د ویچره حاضر اوسو او نیکوم به این غاری ها دا غ ظلم نه نه چې ځکه منصب د رسالت کی کوتایی کړه دا نو منصب د رسالت کی چکوتایی پرتو ولا لټاوله پورا تو قران کی راج اللہ یا نہو عادز ظالمین زمانہ واسطہ زمانہ نو تنری سی بے ولی په امر کوم دې قوم دې پات 괜ی قوم دې زما حاجن یا ظلم مطلق دی یا مطلق له زرمری ظلم <تصفح> نقصان کومې کليته وې ماسه کامې ولام من حشیا ا سورته کاپ کیر شو ما سره کمه دې ترا سره مشهوره دې ځوان خلاصم کاش څه جب نه لوم بس اتمن واړو دې ځا او په عمر بدنام هم ومن څر دې رسالت کې دا ټول په پورا کلامان تر مشرد ورا کوم دې نه ځای لای نه اله عزوجای دې چې آدم علی السلام ګناه ظلم نن انسانو نه لنا لله انا العاجز علی من ذی السمانا و دذی دسمانا لا العاجز خدا مو کوم ته راته چې پتو ولې کیله الله کئ دا سقرارو له تمرین د خپل کوبان کتابی سمرا دا موږي د پیرامبر مطاله د سمرا عقیده د ازمو مطاله د سمرا د دیندار خر کو مطاله د سمرا عقیده کتاب انعام کئ داوه د بانی د سمرا عقیده خذ سره صحیح ده اوبانې نله لا به ټول د مغې دارو ل بیاشان نهنا هم من الغم اراام ل بیا باې لا وله سنمون ز زنا داره بهې لا ته ذردي فرتش طور بهې مکې ديوانته خیر وواريسی نو فته جبناله وه همنا له و یا له او او جاستان له صوا دبی مسلام inط مال را چا کوول کې و una ن غ و مون کچوا سرې da پهظ و yره su او پرره لنا کا دا <تصفيق> <تصفيق> ناروی مریم خی واللتی آسانا تفرج آفا نفخنا فيا من روحنا و جاننا عوضنا آیتا للعالمين انا آذی امتكم امتا واحدا وانا ربكم فاتدون ناوی دشتر فلیب آذر بی زم باپ حتا حت اضافه ته حاجي اجوج او ماجوج هم من کله هدا بيه اجج اجوج د فساد او جدا برافت خلاص بشو ا اپ فرض و بیان دی باسل فرض و انکار کوي تر جی چې اجوج ماجوج بمراشي اعتراضاني برازي تر جی چې اخر کې و اجوج ماجوج مراشي کمونیستيان و پیلاشي او د ځمکې په سر به داشي ټوکني دغه الله لا الله وي نوقیت بهشي دا په عمل م نه سالالات و ممن پهله کوران سا ورا م م لا قېنا لناقانله ورېڅ خیر لري دا من كل حذسیدي دغه چینیان او جاپانیان او دغه ملک را ټول دستر د صورتت سره وختطرهبل وادول صاف ساتو نصار الذين كفروا نام متعلق قرب للناس حسابهم چیغو وی اوه یاوې ما دي غفلت من هذا مونږ په غفلت کې دينا مونږه زړه آخرت نه تکرې کړی كنا دی غفل دنیا کې راه کا آخرت کې دلا خلاص ها جبری دی چوک دی زامن دی جبریل زامن دي څوک دي زامن وی جبریل یې مين ده زمرا صاحب جبریل ور توڑو کی اختاری زمون کلی کې وقذر وبډای هغه بچمبا والا په باغيرا کې شور مشهور شو ان کې پن کې نه چا کو تا کو تختا هو ترز چمې لور دا چې تا سره نه لږه بچو کاږي دا واه او دې سيوي کې کیږي بچي کې پیدا کیږي ارا ميا ازیرک جسور مازور جو انکر کنتين درجا کو تا کندا او تو کے وقتر بل وعد الحق فاذا يشع الذين كفروا او تشغوا يا ويلنا قد كنا ناتي غفله من هذا سوما يكن غواله بل كنا زواجين ان لكم متاع بدون منزل لا حساب جهنم عنمله ها واریدي لوکانه ها و لاته ما وردووه او کو خا اون بیا بیایا لا اسم تاخبرخبره بهنا مکان خلکو کوم داوت شوي ل ل نه سر خ له من الحسنا ل کوثال سره م کې اوزیه لا سره او لاان لا يسمعون حسیسه وه اون م غ خا دارئی مجررات الدنیا مجررات آخرى لا یعجون امر قضاو الأكبر و تطلقها امر ملائک هذا يوم امر جیبون مجوازو لا بقل یوم نتو سماه تطهیس جن لنه ولقد تطبنا في الزبور من بعد زکر توهید ناقر و ان الارض یرسو عبادی اصوالیون شکاقه ما ایسا و ما اتلناك إلا رحمتا للعالمين وإن ما يو ها الى ينمى الى الله هو هو والا انتم مسلمون فاصبروا ما يخنا فان تولوا فقل اعزنكم على الثواب كل مصر عالم بكم على الثواب وان ازي قريب ان بايز ما تظن انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكنون وانه ذليل عند قدنت الابلا لا يا تاخير ذا عذاب لكم مصاونی زاهین قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان علامات اسفون قوم چې بیانوي سور جہاج مدنیزه او دې کې نه غې د شرکی پیلیدا او تشکیله